<Fen Government> Fredagsfrannan Morgon till <himledare> Talkshow Med Janne Holmbom Johanna Lind I FN <t> Haha <Lynch> God morgon Johanna Lind God morgon Här är Janne Holmbom och Johanna Lind I en radioapparat Nära dig, Nära dig. <laughs> Säsongspremiär, vad ja, roligt Jättekul, ah. allt det ser så likt ja, Klockan går fortfarande jättefel jo, Hon är ja, men... kvart i tre är den... ah, du, Ser du något nytt? Kolla, Nej du har en digital klocka den gick... ja. Men den kan inte gå rätt Klockan är inte 6.59 och måste vara 704. Den går fem ja, minuter fel. Går... Ja, men då är allt som det ska. Det kommer vi skippa. Ja, det var det var fränt var det? Ja men det var väl cool. det kanske bara en klistermärke. Nej, det verkar vara något. Ja. Ja, bra. Vet du, i krig och kärlek ja. då, där är allt tillåtet. Mm. På gott och ont. Brunch. What? Du lyssnar på fredagsbrunch. Mm. Ja, det gör Och det är ju främst med tanke på hur mycket som är artificiellt och inspelat och, och digitaliserat och, och, och Men det här är analogt. det här är live. Ja, Sen... men det här är ju, men skulle man kunna, vi skulle kunna vara två AI-röster. Ja, Då skulle vi inte behöva gå på konferensen. Det skulle tidigt. vi kunna vara. Ja. ja. Men det är vi inte. Nej, är Vad vi inte. vet. Vi har ingen aning. Vi, det kanske kommer en kloupp på slutet av den här sängen. Äh. kanske är, Vi har ingen aning. Du idag eh, Albertina, det var det skeppets namn, Pumpaläns. Idag har Albert och Albertina. Ja, känner du någon Albertina? Finns det någon som heter det? Nej, ja, vet, du, gör är ju säkert fast. Men det är... du, kommer du ihåg den här tecknade figuren Karl Alfred hans spinat blir stark. Ja, ja, just det, här kommer. Vad heter hans fru? Oj, vilken bra fråga. Jag, jag det var hette inte grej. hon Albertina. Ja, hon det, ja. På svenska hette hon det. Poppa hette han ja, på. Poppy. Ja. rökte pipa i bandringar. Ja barnpengen. och så åt spinat och så ja, blev jag jättestark. Och, han stark och ganska relack. Eller ja. Nej. No, jag inte. ganska. Ja, det var lite ja. sådär. Ja, men han hade den här. Annars om man säger Albert till mig. Så, så... så säger din fru Herbert. Ah, ja, men alltså, eller hur? Albert och Herbert. <laughs> Nej, men det, är det, det är det första man tänker på. Och Albert spelades ju av Karl Åke. Tacka låke Söderhög han var. Tacka låke. Sten Åker att han för fanns. Ja. Sten Åker Fantastisk Fantastiskt. Och så Herbert var Thomas, Thomas von Brömsen. Von Brömsen. Ja. Och jag såg han var på TV. Von Brömsen? Ja, von Brömsen. Han är 81. Ah. Aha, det, finns en, det, finns en, det finns en intervjuserie på SVT som heter Min sanning. Ja, precis. Och nu är det Christian Lok som är programledare. Ja, gör det han bra? Ah, ja, så jag ska inte recensera honom. Ibland så kan jag tycka att han inte lyssnar. Ah. Att han liksom, han är så jädra nu ska jag nästa fråga han komma. Han fokuserar på vad han ah. ska säga. Mm. Men då var Thomas von Brömsen, nej men han gör det bra. Absolut. Okay. Det, det, det, det, det, det är en svår situation, så inte för det. Eh, eh, Vem var innan? Eh, hon, hon. Mo. Mamma, mamma, mamma. okej. Ja, hon, hon var väldigt bra också tyckte jag. Uh. Och så, ja, ja. ja, ja. Nu, Förlåt, jag avbryter. Ha. Thomas von Brunson. Jo, I ja, då, min sanning. Jo, vad hände? Där. Och du ser roligt. Han är, ju, han är ju skådespelare, artist. Ganska duktig på. Komiker? Ja, komiker. Jätte, ganska duktig på klarinett. Just så. det. Och han hans fru dog så där bara så bara det annars det är tre till fyra som gör det varje år så där och, och, och, och i sorgarbetet så fick han ihop det med, med sin frus bästa väninna som också var enka så att det var liksom sådär, var men, så de, ja, men ja, det tyckte jag var fint men det, det som var intressant då var så att när de skrev Thomas han, han du har aldrig varit inblandad i några konflikter du har aldrig varit arg vad nej. vi vet. Nej, men ja. han så, så här, jag frågar ju honom. Ja, men har du aldrig brusat upp? Har...? Han tänkte, nej, så han säger, nej. Jo, en gång <laughs> så hade jag en dispyt med Ulla Skog som jag tycker väldigt mycket om. Uh, vad handlar det om? Ja, det vill jag faktiskt inte berätta. Så. Han har så, så jävels integritet. Ja, alltså, ja. Jag gillar honom verkligen så här. Och han. Oh, uh -huh. <laughs> nu. Såhär, uh -huh. Från Albert, dagens namnstadsbarn. Yeah. Som, som vi säger, grattis till både Albert, Albert Thomas von Brömsen. Han har en föreställning som heter Kontrabasen. Jaha. Som han gör tillsammans med sex musiker. Ja. Och nu, den har spelats i Göteborg. Han är ju Göteborgsbaserad. Ja. Och nu så kommer den spelas på Dramaten. Oh, upp i Stockholm Och nu, mm. det har jag bestämt mig för. Det ska jag bara åka på. Ja, det ska du göra. Och det handlar om en kontrabasspelare som den är en olycklig kärlek. Han står i orkesterdiket om det är på operan eller sånt där. Ja. Liksom. Och så har jag ju blivit förälskad i en av aktriserna eller en av oh. skådespelarna på scen. Men det är obesvarat. Oh. Och, han och han är låst i sitt orkesterdike. Ja, visst visst, visst låter, det ja, men låter Men är det något tal eller är det bara... N nej, nej, nej, nej, det är det... något, något pratteater tror jag. Fast det är nog rätt mycket musik till också. Ja precis. Är så, så, så var roligt. Ja. Ja, kul. Ja, men jag tänker att det måste vara prat i och att det är dramaten. Jag har bara förutsatt jag, jag det. Liksom. Jag bara förutsatt det. Ja, mm. Så det ska jag göra. Det, det, ska, det, jag, låt det, låt. Jag, det ska jag göra nu ja, i september. Har bestämt mig för det. Ja, jag det det ska du också. göra tycker jag. Ja. Det låter som en Janni-grej. Ja. Så det var Albert och Herbert. ja, ja. De gick, var ju lite före min tid. Jag såg ja. ju dem också. Typ, tillsammans med mina föräldrar. Ja. men annars så... Vä Väldigt roligt. väldigt roligt. Ja, Jag vet inte om jag tyckte det. jag orkar kanske jag tyckte. Ja. Men sen känner man ju honom från en massa filmer han har gjort. Ja. Du, du, du, du. Ja. Kommer man ut på stan nu och frågar Någon ung och säger Albert Så kommer de inte säga Herbert Men Jag går jag ska tala om för dig Jag går en utbildning nu och jag är absolut äldst i den utbildningen Och då var det Våra lärare som vi hade distans men vi hade en träffdag då Och då hette våra lärare Markus och Johannes Och så var kul Våra evangelister så jag Och folk bara tittade Evan, hur menar du nu? Ja. Och du känner så här. Ja, wow. Vilket levligt sekretess i att vara Ja, det gör vi. Ja. Wow. ja wow. Och sen dessutom var det en deltagare som hade jobbat på skolan men som nu var deltagare. Och han hade Lukas. Det här är Nej, inte där Nej, det här, det hela högljudet. Du håller ju ja. på att hända någonting. Det ja, är spännande. Ja, ja. ja, men så var det. Men Lukas och tänker folk på Jemis häst. Ja. <laughs> det ju mer ja, det tror jag också, det ja. tror jag också. Ja, faktiskt. Ja. Nej, men jag har ju faktiskt till dem som är, kan ju inte bibeln på mina fem nej. fingrar överhuvudtaget så de där namnen klingar inte bibliskt för mig. Nej, nej det kanske. Nej, men, och det, jag, jag för jag växte upp väldigt mycket med min mormor och hon var ju mm. jättereligiös. Ja, men då förstår jag. Men så men villast liksom, vi kunde bibeln när ja. jag var i skolan. Ja alltså själva stormarna alltså jag tyckte det var historiskt gamla testamentet var förändrat, men då för det var så ja, visst, det var jag visste det tycker inte religion barn. är för små barn och då var då var det jag kommer vi hade en sån stor bibel där sagt berätta tusen år en sån stor bibel mm. med med stick Alltså bilder som Rembrandt hade gjort liksom va Nej, vad häftigt. Så det var så du vet att du vet, guden i brr. Ja, men det var ett gammalt ja. ja, Det var verkligen så här, wow. Skrämma folk. All. Och och och och då nu nu nu nu spinner vi vidare. Ja. Vilket oskväder det var det? Jag bickeracken. Visa-läxlar. <laughs> ja, det var ju. Ja, det var helt... helt sjukt det var som de stod på med en lyssnappar. Ja. Tänsla, tänsla. Ja, det ja. var. Och så tycker jag så, här, man är så jag är så sjukt skadad av de här smartphones vi ska prata om det med. Ja, du kommer att så jag, jag var tvungen att titta. Ah, liksom, det, tar det, det ju finns ju realtid av men du förstår de som Jönköping och längs med ah. hela Vättern upp mm. där och det ödes hög mm. så då, kör, det gick ju det liksom jag... väster om oss men ändå ah, ni måste ju ha fått lite mer än ah. Tranås var nog, vi var verkligen ah. i, jag, vi var men jag, jag körde hem igår kväll längs ah. med Vättern här var Jönköping ah. ganska sent och det var så ah, himla måste, ja, det mäktigt det var ju som inget regn men alltså jag såg ju ut över Vättern ah. på andra sidan ah vad det Blixstäd liksom, ja. bilarna sagt det ju ner liksom ja. folk bara shit ja. liksom ja. dommedagen. Ja, och då förstår du. Då, då, när när blixtrad, så här, det kom jag på i morse så här, när Blixstäd och sen att jag tänkte på det här med, med Johannes och ja. Marcus och så. Och, och, och, och min mor, och då kom min mormor och då kom ett minne. Min mormor hon, hon var ju, hennes pappa var bonde uppe i Hedernäsät alltså norra paranda randen mm. liksom. way, way. way. Ja. Så var. Och då berättade hon en kväll efter ett oskoväder så kom inte korna hem till mjölkningen. Du vet korna hade, de hade ju skogsbeten. Ja. De man släppte ut dem bara liksom så, så det var ju liksom. Och, och, och då skickades ju ungarna ut Jag tror 13 var stycken Och skickades ut för att leta Reda på korna Och då hittade de korna I en rad oh. Och blixtarna hade slagit ner Så de var döda <håg> Nej, och där. Och det är klart att jag tragedi det, Ja det var verkligen Och, och, och, och just det här med, med För då kommer jag ihåg Vi har ju haft Kommer ihåg, Var du med då när vi hade en koexpert här N När Sanna var här Nej. Jo, nej jag var inte här, här För hon berättar det, det heter Kor är monofobiska Kallas det för mm. det är så att, Har de hittat en väg hem Till, till laggorn Där inte vargen eller björnen mm. Äter uppen på vägen mm. hem då, då, då går de den det. vägen mm. Och vi människor är ju ganska monofobiska Också många av oss Så Sitter du på samma ställe när du äter frukost har ni, har ni bestämt ja, er ja, ja, ja, ja, det är vi. Liksom så. Mm. Det här vet vi att vi funkar. Så här gör vi. Så, liksom ja. såhär, men för mig är det inte så viktigt. Men jag förstår, jag kan se, ja. För vissa personer vet jag att det är viktigare. Ja. Ja. Ja. Ja, men jag är ju sådär så att när jag kommer in i alltså, köket det är inte så att jag äh, men om Nej. någon sitter på min plats ja. så flyttar vi på sig. Det är lite vanasmakt på, på något sätt. Mm. Ja, säga, ja. ja, nu mm. kommer pappa. Liksom, såhär, mm. såhär, så nu flyttar ja. vi på oss. Ja, okej. Okay, ja. ja, men visst, alla är olika, alla är lika bra. Ja, det är lite bra. lugn här och ro här. Att det är så mysigt och pysigt här. Ja, men, ja, men ja. kona var döda. Mm. Ja, det var, det var... Du ser hur tankarna mm. far iväg så här. Ja. Det, det här är ju fredags för alla. Det är ju, det är ju liksom på något det sätt så. Här vi fritt. Nej, men ja. Oskar är ju... Jag är inte rädd för Oskar. Det tackar jag min mamma för. För när jag var liten så satt vi... Vi satt alltid på trappor och tittade på blickstarna. Ja. Men så, här, <hör> så fick man ju lära sig att man skulle hantera Oskar. Ja, jag har inte stå under träd och man, Jag har ju häst, jag har ju alltid ridit och ja. då ska man alltid hem. Och, ja, men man har ju ja, lärt sig, liksom, ja, ja. men ändå så blir jag liksom inte rädd när det ja. när det oskar. Men hästar har jag ju, de tar vi ju gärna in om ah, det börjar det. Ja. De ah, ställer sig gärna ja. under träd och så har de metallskor. Ja och... ah, just det, de är ju väldigt så här. Och går... så... rädda vaskar, det tycker jag inte. Ah, jag har stött på hästar som har varit, om det inte verkligen dundrar på, men de ska väl helst in om det är ah, riktigt. Och sen det vet jag ju att det är väldigt många hundar som är, som är väldigt Hundar har ju värre hända, här... än, än vad hästar har. Vi har tre stycken nu som inte någon reagerar. Det är så skönt. Skönt. Annars har vi haft sådana som har krivit under sängen. Ja oh, och, och så kissat värre. på sig. Så, ja, Jättejobbigt. Ja, och det ja, det var att... ja, men det var, ja. det var länge sedan. Det var sånt åskervärden. Ja, men det jag reagerade på i morse var, för jag gick upp tidigt i morse och så öppnade jag altandörren ja. och tänkte, hur ska jag andas den här friska luften? Men det var fortfarande ganska kvavt. Ja. Ja. 18 grader och ja, men regnskogstryckande lite. Så vi kanske, Jag vet inte om det kommer in mer. Nej, kan jag? Det regnade som bara den nu i morse. Ja, det gjorde det. Ja. Ja, det var bara vräckning. Vrä, ja, sen ska man säga att man ska ha respekt för att du slog ner på Lidingö Och mm. det, var, det är ju flera som har blivit allvarligt skadade. Mm. Man blir ju fruktansvärt brännskadad. Ja. Ja. Nej, nej, man ska ha respekt. Så, man ska inte vara på fotbollsplanen och inte nej. under träd. Jag läste någon, gång, någon gubbe som. Som, som har träffat dem liksom två gånger. Va? Ja, under man... livet liksom. Ja, ja. ja han han re, han inkarnierade inte i han utan var samma så äh, här jag tänkt om det var. Först fick jag en han alltså ja. liksom i livet under samma osk ja. och liksom, för Men du är inte så där för en del springer ut och sätter sig i bilen och sådär ja, nej. så så. Nej. Nej, du är inte alls. Nej, men jag tycker inte, jag tycker jag tycker att det, ja, vi, drar, vi drar fortfarande, trots att de grävt ner alla luftledningar. Ja, Om ni drar sånt, ner men vi, ut sladden. Men vi drar ur alla sladdar sladden. Ah, liksom. ja. När man hade faxmaskin, de var tydligen jättekänsliga. Ja, men på den tiden, då fann det gick en fax varenda gång. <laughs> ja. Ja, ja, så oh, shit, är det. Titta, ja, var roligt. Ja, ja, ja, men då, då har vi. du faxen kvar? Nej det, är, nej, det har vi faktiskt inte. Men det, jag tror att det är en annan som har fax faktiskt. Jag tror det. De är lätt ja. Lureri fax. Lureri och så plötsligt lyssnar du på fredagsfralla. Alltså vi pratar så vi missar. Ja, men alltså jag vill veta hur gammal Thomas dileva är. Thomas dileva. Jag kan inte på 70 Nej, Men han är som jag, han är 62 Han ja. är 61 i år i år. Ja. Ja, det blir en jävla brawler. Du jag jag väntar jag jag jag, jag, jag jag skulle spela lite ny musik så så det spela och så låter det som gammal musik fast Okej. det Vad valde du då? men du ska få höra. Det här är När du letar efter ny musik googlar du typ ny musik då Ja fast här den här killen träffar jag. Så och han var så jädra likable som människa också. Och så han har ett band som heter Nimt. N I Niklas Ivar Martin T. Ja. Han har en kompis. Mm. Och han har en så jävla bra pipa. Ja. Och sen skåning. Mm. Så ibland får man ju liksom så här vänta tills den textade reprisen kommer så man förstår vad han säger. Ja, just det. Ja. Ja. Ja. Men han. Han, han ja, de har gett ut. Ja, det är så. så så de har liksom 80 000 lyssnare i månaden på Spotify Jag tycker jag liksom så det är okay. ganska mycket så Och sen gör de egen musik, men så har de precis nu också gett eller precis nu, det vet jag inte, men har också gett ut en en, en en platta som heter Skånska Covers eller Covers Covers på skånska Covers på, heter, skånska. på Skånska. Ja. Och då tänkte jag skulle jag, tänkte jag skulle spela. Men det här tycker du är bra. Här, jag, tycker, alltså jag tycker hans röst är fantastisk. Ja, höra. Sen tycker ja. jag ju, den här, den här låten är ju speciell för den är ju skriven faktiskt i Tranos av en kille från Uddevalla. Okej. Okay. Ja, och han, och han eh, spelar i Linköping ganska snart. Alltså han som har skrivit låten. Men inte, som är från Uddevalla. Alltså ja, är från Uddevalla. Men den här killen, han är, han är skåning. Ska vi, vi lyssna? Ja, vi, vi spelar den. Jag kör! Slå mig åt i ansiktet så får jag att jag lever. Skjut mig för nu.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 Du får göra vad det fint Få göra allt och lite till Du får göra vad det fint med mig i kväll Det får göra vad det fint med mig i kväll Du nyter till fredags brotjäl snart på fredagsfralla. Vad är det för Ja men hallå. Vilken bra pipa. Ja verkligen bättre ha? än originalet. Alltså ja för det här <gör> var ju Tomas att... Stenström ja. ja nej men alltså att uh, ja. dra ner tempot ja. passar alltså, ju den här bilden. Ja, Han heter Lukas Larsson heter grabben. Lukas Larsson. Och nim Heter, heter... Nimmt. Nimmt. Välkommen och lyssna. Ja, det, alltså, vi, vi kanske gillar någonting mer om, ja. om vi hinner. Eh, ja, jättebra. Alltså, det, så det, är ny, det är ny musik så tillvida att den är ny för mig och den är ny för många av oss som på det. Ja. Och Det här var ju bra. Och det här, det, det, de, de, är, de är duktiga för de växer organiskt med mm. sin fan De sköter sina fans och så ja, Men All ja. ny musik låter väl inte som gammal musik? Eller liksom, ja, du... allt är ju redan gjort. Nej, jack. För du, temadagar mm. brukar vi prata ja. lite om. En väldigt svår temadag idag. Otäckt temadag idag. Internation... Det är väldigt lång titel på den okay, Internationella ska... dagen. Det är en FN-stipulerad temadag ja, ja, mm. Internationella dagen för offren för påtvingade försvinnanden. Ja. Så... Påtvingade ja, försvinnanden. Kidnappning typ. Inte ja. de som piper iväg och stoppar huvudet i sanden och nej, inte utan nej utan kanske där så där, där liksom Regimen rör röjf bara tyst ja. bara, lyfter undan så så bara försvinner Det finns försvinner, det, liksom, det är inte så vanligt i Sverige. Nej, jag tror Att det regimen att, knappar Nej, men, men, jag tror inte det är ganska vanligt alltså. Men du för du Men det förekommer i <laughs> andra länder. Ja, det gör ja, det. Gör det. Ja ah, men det är jätteotäckt. Ja men, ja, men är det där? och liksom man inte tänkte då vad mamma och pappa inte veta. Alltså, är, är hon eller han död eller mm. är han bara mm. borta alltså. eller... ah, uh, ah, <tryck> ah, vi, vi får tänka på hur jävla bra vi har även vad det gäller det då. Det, det, det ska hända rätt mycket om någon sparkar in dörren och bara iväg vet du, med att av dina barn till exempel, Ja men eller, det här och också de förgiftas och, ja ah, men, du vet, ah. Det, ah, nej mm. Nu, nu, nu är, det, nu är det en ny punkt som heter brännpunkt Nej jag vet inte om det heter brännpunkt Nej. Men jag tänkte att vi skulle prata om Jag vet inte varför Men jag tänkte att vi skulle prata om mobilförbud i skolan Ja Då tänker jag, då är jag så här jävla kategorisk Är du för eller mot? Är mobil? Mot. är du mot förbudet eller mot mobiler? Förbudet Ja, då, då kan jag leka med tanken att jag är för Nej men det, jag vet inte Nej Utan då, då funderar jag på så här det vi vet, alltså det vi vet ifrån forskningen, det är ju att, att vi kan inte när vi är så pass unga sortera alla intryck som vi får av, sma, av, av det informationsflöde vi har, mm. egentligen. Men det är ju inte samma sak som mobilförbud, Nej. eller hur? Men, och då, då tänkte jag så här, ja men. Vad, vad, vad säger de som är för mobilförbud? Vad har de för argument? Ja. Ja. Och sen tänkte jag, vad, vad har de som säger att man inte ska ha mobilförbud? Vad har de Tja. för argument? Så kan vi prata lite om ja, det. Det första är så här. Alltså, flera studier visar att eh, mobilförbud i klassrummet kan leda till bättre koncentration, ökat engagemang och förbättrade akademiska prestationer. Mm. En studie från London School of Economics visar att förbud mot mobiltelefoner ökar testresultaten för elever i åldern 14 till 16 år mm. särskilt för elever med lägre akademiska prestationer från början det tycker jag var intressant eller hur alltså, ja, alltså, alltså, ja, okej okay. det var det var, Bra, ja, det det är viktigt. var ett, ja. ja men då kommer ett motargument då kommer då kommer ett motargument då Minskad tillgång till digitala resurser. Mobiler kan också användas som lär lärande redskap, särskilt i ämnen där digital kompetens är viktigt. Att helt förbjuda telefoner kan förhindra elever från att använda dem för utbildningsändamål som att söka information, använda utbildningsappar eller organisera sitt skolarbete. Det är ett argumenten för varför man ska ha mobiler. Då. Okay. Sen har vi att en mot, mobil, vad ska vi se om det? Ja, det stämmer väl. Nej, jag fattar inte. Jag tycker, okay. ja, men, men, men sen kommer då minskad distraktion om man nu förbjuder det. Ja. Mm. Mobiltelefonen kan vara en betydande distraktion under lektionstid. Ja, under arbetstid. Slash, mm. va? Genom att eliminera tillgången till telefoner minskar risken för att elever ägnar sig åt andra aktiviteter än att lyssna på läraren eller delta i klassrumsaktiviteterna. Ja. Ja, det, det, det var det hårdare ja. Nackdelarna med mobilförbud. Övervakning och kontroll. Det kan jag inte. Jag det är så där, Det ser roligt så En nackdel med mobilförbud är att det kan vara svårt för skolor att effektivt övervaka och kontrollera mobilförbud. Ja, men det kan man ju hålla med om. Ja, om man ska ja, ha, det är som ja. ha. Det är förbjudet att gå mot röd gubbe, men mm. vem kontrollerar det? Ja, Därför går alla ja. mot röd gubbe. Mm. Ja. Vilket kan leda till att förbud blir svårt att upprätthålla och skapa frustration både bland elever och personal. Mm. Mm. Och, och sen finns det då ytterligare ett, ett för de nackdelarna. Det är missad kommunikationsmöjligheter. Mobiltelefonen kan vara viktiga för elever att kunna kommunicera med sina föräldrar särskilt i nödsituationer. Då är det de argumenten du har som, som du tycker att det är därför alltså, man jag inte Jag ska... har ju inte förberett mig lite på det här. Nej, nej. Vet, nej det därför, Ja, precis. Men däremot så finns det ett argument till mot förbud. Ja. Det kommer minska cybermobbning och social press. Ja, det är ett mobilförbud kan minska risken för cybermobbning under skoltid. Och den sociala pressen som elever kan känna av att ständigt vara uppkopplade och nåbara. Mm. Det tycker jag är ett ganska bärande argument. Det det här, man ska bärande vara argument. Att man ska vara tillgänglig. Men jag, det jag tänker är ju liksom att bara för man är för eller, så här, eller, eller mot ett mobilförbud betyder det inte att man tycker det är okej att eleverna har mobilen äh, är på, är, i äh, klassrummet förstår, ja, eller precis, det, det, äh, det är den gråzonen. Äh, det är inte bara för att man, man, om man tycker att det är okej att någon får ta en öl så är man inte för att alla ska droga. Nej, men så tycker man inte om alkoholism äh, eller äh, eller, äh, precis, eller äh. förstår, nej. så det är väl den som är att man kanske vill hitta någonstans där i mellan, ja. liksom, att och, att Ja, nu vill du se något. något. säger du? Nej, nej, ah. nej, men, nej, men, nej men det, det, det är precis det. För nu kommer jag, då, då kan man göra någon slutsats av det ja. här om man tittar på de här två galarna. Mm, om tillvaron är ju sällan svart eller vit. Nej, men precis. Den är grå. Ja. vi är det oftast? <laughs> ja. Den övergripande slutsatsen är att effekterna av mobilförbud i skolan varierar beroende på sammanhang om och, och hur förbud införs mm. och upprätthålls. En balanserad strategi där skor tillåter mobiltelefoner under vissa förutsättningar mm. och regler kan vara mest effektiv. Exempelvis kan mobiler tillåtas för vissa utbildningsändamål men förbjudas under lektionstid för att undvika distraktioner ja. till exempel. Ja visst! Det var väl det, det, det, var det, är det. det vi tyckte. Det, det som är ju som den här diskussionen eller debatten är lite synd om det är som att. Att lärarna känner sig så maktlösa ja. så att de behöver liksom hjälp av nationell ja. lagstiftning för att liksom lösa den här situationen. För mig är det bara: Men då kommer in i klassrummet och läraren säger: Lägg mobiltelefonen här, då ska eleven göra det. Men ja. ja. <laughs> liksom att det ska vara. Det som du säger: Vissa lärare. Idag är vi lever ganska långt ifrån verkligheten. Ja, Jag tror det. Är med. Nej, men det är, och det är det som är så synd att det måste till ja. förbud för att lösa dem. För jag tror att det, att det inte är överallt det är problem med telefoner, men på vissa ställen där det är det så måste ett nationellt förbud införas för att komma åt de problemen. Ja. Det är det som jag ja, tycker det, kanske ja, är lite ja, synd. Ja. För, och, så, ja. mm. och, och samtidigt så, så, så, så tänker jag så här liksom att jag, menar, jag är ju papperstidningskille. Ja. Där man samlas runt liksom en papp tidning och kan klippa ut och bläddra tillbaka och Alltså ja, det, ja. och jag, jag oh, tror att det är lite samma jag mm. tror att det är lite samma här också att, alltså, nu, nu, det senaste träningen om marknadsföring. Det det är ju liksom vykort. Ja det är rätt roligt Ja, ja men alltså, att, man, att man liksom alltså, får... Slow post liksom ja. va? Man blir så glad ja, ja, att man får ja, något ja. i brevlådan Som ja. inte är en räkning va? Ja men eller hur ja, men, ja, visst, de får det, visst, man inte heller i brevlådan ja. längre ja, Nej ja det vet jag Jag, jag, jag river alla dem <laughs> ja. ja vad intressant du, Fundera på det ja, här du, ja, Jag vill säga ja. en grej till va? Om mobiltelefonen ja. Men mobiltelefonen är ju men Precis som den här diskussionen som var när jag var barn med VHS-apparater, man kollar ah, på våldsamma ah, filmer. Alltså, mobilen är ju liksom verktyget, så är det liksom hur man använder ah, den. Jag tänkte det här med, med mobbning och så. Det är ju som, det är bara skit. liksom. Ah, men om de inte, de här mobbarna inte har mobilen. Vad, alltså, beteendet ah, kan ju fortfarande ah, vara detsamma. Så man måste ah, ju jobba liksom med värderingarna. Och, alltså, det, är alltid, det är inte alltid man kommer åt rotorsaken till problemet ah, för att man tar bort ah, ett, ett verktyg. Nej, det enda som är det enda som är det att när vi gör saker så blir det fullskaliga experiment hela tiden. Som mm. jag, jag, tänker, jag tror hela den här smartphone-eran är ett fullskaliga experiment. Mänskligheten. Ja, men alltså, på något sätt. Alltså, det, jag menar, det, är inte, det är inte alla som, som har stängt av sina Porsches-notiser. blippar liksom, hela tiden. Ja. Och det, och det, det, jag kommer ihåg att det var så här, här: tumregel när man jobbar i butik. Har alltid kunden som står framför dig före telefonen. Ja, som ringer. Ja, men precis. nu är det ju precis tvärtom. Ja. Mm. Liksom, du sitter på ett möte med människor så springer du till någonstans och någon jävel... Och, upp med den, upp ja, med den och tittar i den. Mm. Och, och ingen skäms för Men Jag, jag börjar bli, bli gammal. Ja, jag, har gammal mm. jag har varit gammal länge. Jag har varit gammal länge. En du... som är jävligt gammal men som fortfarande gillar kebab. Aha. Det är Magnus Uggla Ja just det, han har släppt nytt ju Men det är <laughs> En kebab -tallrik. En stark sås tack. När stammishaket Är fullbelagt Om man stoppas av en vack Eller när man är på topp Ännu full av hopp Och krogen tänder upp men fy fan vad det är Escuchas el branch del viernes What? Du lyssnar på fredagspralla Ja, det gör Morgontid i Radio Talkshow här på Hitsa 597.8 Zoom en med Janne Holmhoff och Johanna Lind. Ja, den goda uggla, han förnekar sig inte. Det låter ju lite som alla ah, andra ah, låtar, ah, måste jag ju säga. Ah, Nytt, han, fast låter ah, gammalt. så gammalt. Men det går ju hem då. i stugorna. Jag, jag gillade väldigt mycket den tv-serien när han var ute och reste med Ja, låt. Ja, ju med. Mm. Fantastiskt, de har en uh, väldigt mysig relation. Äh, men, men han är ju gammal. Han är dock inte lika gammal som 10 då jag tänkte vi skulle prata om. Ja. varför ska vi prata om det ja, Är att mitt intresse eller no, för jag tänkte att vi skulle prata om framtiden och så tänkte jag liksom, då börjar vi med vikingatiden först vi ja. som liksom grundar för det första för det första så här, jag tänker så här när inföll Viking-tiden. Om jag skulle fråga dig så här: liksom. Jag vet att jag taskar när jag gör så här. Men det är ju själva bara, konceptet äh. så när var, när var vikingatiden? Ja, men det är jättelänge sedan. Ja, var före så. bronsålder och järnålder nä, och nej. <laughs> Nej det tror jag inte. Tror inte nej, jag är ju lika kass. Nej, nej, nej. nej men de hade ju sådana det ja, alltså, ja, enda ja. jag vet om vikingarna är ja. att de var så de var sån sevin. Det var ja. riktiga jävla ja. grisar de ska inte förskönas för dess, de åkte runt och de våldtog och de slaktade och de rövade så vi ska inte jo fast de hade väldigt bra hygien tydligtvis. Nej. Jämfört med liksom det Nej, de det var ena <laughs> riktiga svin. Det är ingenting vi ska vara stolta över. Men jag tycker det är så roligt när man Har du läst röde orm? Ja, ah, ja gud Frans Ja, ah, ah, men Franske. hallå. Ja, ja. Ja, det är, ah, det är. Mm. Mm. Ah, det är bra. Fan, det faller de allra ett par gånger. Ja, ah, men skit. Så... Om, om ni inte har läst röde Orm, läs ah, ja, orm för tusan. Frans G. Bengtsson heter författaren. Men, ja. Oh, ja. men vikingatiden, det, det, det, det ska vi glömma. Det är ingenting vi ska lyfta fram. Ja, men det, det, varför, jag, varför vi pratar om vikingatiden? Det är bara för att jag tycker det är så sjukt att man kan säga vikingatiden det var mellan två år. Eller, eller mellan två årtal. Inte okay. två år, det var lite längre. Ja. Alltså, den, var, den, var, den var från 793 till 1066 Alltså, okay. alltså slaget var ju, det slaget på Hastings var Det var slutet på vikingatiden. För då för du då det. Då var det väl fransmännen som. på något sätt. Ja, jag vet inte. Mm -hmm. men, men 1066 va eh, Och det handlar ju då om. Det är ju expansion. Alltså det vi kallar för imperialism nu för tiden. Ja. Handel, plundring och utforskning, av nord och utforskning av nordiska folk, särskilt från nuvarande Norge, Sverige och Danmark. Det var ju liksom mm. där vi kom ifrån. Då, va? Och så kan man säga nyckelhändelser som markerade periodens början och slut. Början 17 793 efter Kristus då ja. Då har ju bronsålder och sånt har varit innan tror jag. Ah, okay. ja, För sen kommer ju medeltiden och allt. Ja ah, just det. Ja, vikingatiden började, mark, vikingatidens början markerades ofta av att vikingas, vikingas plundring av ett kloster på Lindisfarne i nordöstra England år 793. Det anses vara den första större vikingaräden som fångade samtida källors uppmärksamhet. Så man kan tänka att de kanske har gjort lite småplundringar i ja, ja, ja, ja, den. Precis. Kanske, ja. kanske 700... Men då fanns det inte sociala medier. Så nej. De, nej, nej, nej, nej, man fick inte hela världen så, i sin bakficka. Liksom. Och, och sen säger man då liksom att det slutade då 1066 mm. eller 1066. Det är en mm. av de absolut vanligaste portkoderna tror jag i hela världen. Aha. 1066. 2075 är också rätt vanligt som portkård. Okay. Man ska vara 20 år för att få köpa en 75. Vad man... <laughs> Var du lärt så mycket? Ja, antecknar du då? Nej, det gör du inte. Nej. Allt snabbt. Men du sa att man ska vara 20 år för att köpa en 75. Ja, det är på bolaget. Okay. Jag hade lätt Jag visste inte det. 20... Så ska, ska Jag har köpt en 75 på bolaget. Nej, ja, och det, det är bara 70 cent lite numera dessutom, så det är ju larvigt. Så nu skulle vara 2070 då. <laughs> Ja, oh ja det, det kanske är det. Nej men Ska man prova att komma in i importkod så är det ju 0000-1234-1066 eller 2075. Det har hjälpt mig många gånger. Ska vi få tala om. Ah shit, alltså här, vilken ah, street ah, smart. Ah, mm. ah. Jo, men då slutet då, 1066. Ja, ah, just det. Mm. det anses ofta, ta, ha, ofta ha avslutats med slaget i Stamford Bridge i England år 1066, där den norske kungen Harald Hård... Ja, det är klart att han heter Harald, jag blir så trött så Ja, det tråkigt. Hårdråd uh. heter han, inte... inte. <laughs> Hårråde. Det är jävla tuffa namn. Hårråde. Ja. Besegrades av den engelska kungen. Som alltså hette Charles. Harald. Harald, Harald Goodwin. Godwinson good, good, good Samma år invaderas England av normaderna under William Erövran i slaget för Hastings. Det är det som är vilket ja. symboliserar slutet på Vikingarnas dominans. så där Då har vi klart av hela det Då summerade Wikinger. vi dåtiden. Ja. ja. Och, och, och det är klart att Alltså, och vad var kvinnorna då? Hemma ja, och bara de, de skötte hemma, barnen de och De var hemma vet du. Ja. Men, men det blev ju liksom det blev, det blev, ju, det blev ju ingen linje av på de där engelska öarna. Det hade det blivit annars ja. om inte vikingarna mm. kommit. Så det är därför man ibland ser väldigt blåögda. Ja. Annars, hade, annars är de ju oftast lite rödhåriga och <laughs> lätt krökta på den här rön. <laughs> här jobbar vi inte med fördomar. Nej. Men det där var egentligen bara det, det, var, det var en tid som har varit kan ja. man säga. Och då har man liksom definierat det exakt mm. mellan, mellan två, två. Nu tänkte jag att vi skulle prata om en tid som inte har varit. Aha. Nämligen framtiden. Gud, så spännande. Men jag tänkte att vi skulle lyssna på. Jag lovade att vi skulle få höra han Lukas en gång till. Jag tänkte vi vi lyssnar kanske inte hela. Jo men vi kanske hinner hela. Vi provar. Vad vill säga. Eh, den här heter The Knights. Lukas Larsson. Lukas Larsson. Mm. Och Viktor Rosberg står här också. Mm. Jag undrar vem det är, det vet jag inte riktigt. Once upon a young When all The came out to play We're face to face with all our fears. Learned our lessons through the tears. Made memories we knew would never fade. One day my father, no, no, no, my father told me. Vi när det brunch och du lyssnar på fredagsfrallan. Ja, du gör det. Och jag kom åt ett reglage. Ja, du, du pillade loss en knapp. Ja, spännande. Ja, så är det. Hörri, det här är fredagsfrallan. Det är säsongspremiär. Ja. Och vi sänder live. Från studion där precis allting kan vilka hända. Ämnen, vilka ämnen, vilken bredd vi ja, har. Du, men du Johanna, hur har din, hur har din sommar Fantastisk. varit då? Fantastiskt. Ja. Ha, alltså. Jag har så roligt i mitt eget sällskap. <laughs> ja, du, ja, men det, det, jag känner, trivs med mig själv. Ja, det, det är rätt viktigt ja, att man gör. Har du gjort något speciellt? Alltså? Nej. Nej, bara liksom softat. Och liksom. ja, men alltså, min man och äldste son drog till USA i tre veckor. Ja. Det var bestämt sedan länge. Så oh. de fick ju en all-time high sommar Så då var ja. jag hemma och. Skötte Marks och det passade mig ganska fint. Jag ja. gillar ju att, att ja. vara hemma. Ja. Men så då var det lite småtur. Men jag, det har varit underbart. Ja. underbart. Ja, men myggen då? Ja, det har varit mycket mygg. Alltså, men vet du? Och så nu är det, ju, det är som kallas det här för som jag nu har, jag, har jag läst på. Ja oh, du bor ju och, lite. Och då med små. Mm. Ja vi har ju haft ett helvete med oh, vattnet till sommar. Mm. Men vi har gjort det för en bra sak. Vi hoppas mm. att det blir jättefint inte där skiten. De har bytt mm. från sommaren till våren. Det hoppas att det är jättebra, jättebra, jättebra. Men det har varit piss och det har dödat massa träd och det har, liksom mm. och det har, det har bröt och allt alltihopa. Men, men det här har varit en bra sommar. Ja. Ja. Men du, jag måste ja. säga en sak om myggen. Ja. Så jag, ja. vet inte om, eh, jag har en teori. Ja. Förr så blev jag alltid gräsligt myggbiten och fick liksom så här stora bölder ja, okay, ja. av mygg och sådär. Men sen är typ var tio år tillbaka så äter ju inte jag kött. Jaha, ja, det är ju knappt jag heller. Och jag får alltså Jag, jag får... Mycket färre myggbett, undrar du. Ja. Eller tror du att det beror på det? Nej, Eller är nej, jag bara så här? Att jag är allmänt oattraktiv, <laughs> oaptitlig. Nej, men, För nej, det, jag, det visar sig på andra plan. Nej, också. men så tror jag. Jag, jag tror att ja, men jag tror att, det är så att en del är lite godare än en del. Alltså, nej, men, men jag har ju varit jättebra. Är det bara att jag börjar bli gammal? Nej, om jag ska vara riktigt ärlig. Så, det är därför jag inte går på krogen jag längre Jag tror att du inte har en väldigt stark kroppsodör. Okay. För jag tror att det är det. Jag tror att det är alltså folk som svettas. Nej. Tror du inte? Nej. Men jag ser ju typ barnen. Felicia blir ja. också jätte. Men svettas det inte om väl. Nej, mycket, hon svettas inte. och Hon har ingen stark kroppsodör och luktar liksom smultron. Ja. Det vore rätt intressant. Det finns ju myggexperter. Vi kanske skulle ha kanske göra ja. en intervju med myggexperter och ta reda på hur om det, om det, det kanske bara vi har hittat på att den här sommaren är så alltså där. Men jag tycker att det, var, Nej, det var nu mycket, mycket. är det var mycket mycket. Men kom mycket du ihåg i typ början av sommaren tror jag? Jo. Var, ja, det var då det Jo. Var. Det var inte djur dog ju. Ja, det var i knott. Ja, just ja. det. Fast det var dog de av det då. Ja. ja. ja. Vi pratade om nej ja, radio det var. Ja. ja. Nej, du kommer inte ihåg. Nej, men det kanske. Ja, ja men det, det var jo. ju just det att den var ju cool ja. jo, som då. Det var det, det var faktiskt rinnande ganska aviskt ja, mm, eller ja, ja, ja. Så det var mycket, var det mycket här som Ja, och nu de är så små. Alltså det, det, det är så de små och min syn grumlas ju. Ja. <skratt> mm. Och sen och i ju att de är så små så låter de ju mycket svagare. Mm. Och oh, min hörsel Nej, <laughs> Så jag, men då jag, lider jag, du ju inte av dem Du jag, ser dem inte, du hör dem inte Ja, men de byts ju ah, okay. mm. Och de älskar bara vrister Jaha En alltså, oh. luktar illa om dem då Ja, det är väl fot... Nej, jag tror inte jag har alltid lukt. <laughs> ja, jag vet inte. Ja, nej, men ja, myggen har varit ja, lite besvärlig. Ja, myggen, men det, så, ja. det får man ju hantera så att det inte det förstör hela ja, jag sommaren. Ja, jag tänker hela dagen. så här, Jag tänker så, här, hela tiden så, här, tänker jag så här, vilken tur att man inte bor i elvdalen. Det är väl ja. där de liksom nu, sprutar, tror jag. För liksom, för ja, att precis. För ungarna går ut i galonkläder liksom, ja, på sommaren. Ja, det är jobbigt. Mm. Det, det, då, det, det är extra allt som det heter. Ja. Så precis med, med mygg. Mm. Men nu ska vi på några minuter avverka ja. framtiden. Och då, tänker jag så här, jag, då använder jag dig lite som sån här försökskanin. Ja. Vad va, va är, va är framtiden? Ja, men framtiden det är ju du och jag. Ja, men när, och imorgon. När är, när? Ja, i fem, ja, om en timme. Ja, nu? nu. Sen, ja, a, a, mm. a, precis. Nej, men jag tycker att... Det, att i, Ibland att tänka de här långa, långa perspektiven, det kan ja. vara det, det är svårt. Ibland känner jag att man får liksom hålla in tyglarna lite och försöka ja. att tänka <skratt> ja. ut. lite så faktiskt. Ja, ja. ja. ja men det, För det där är ju rätt intressant. Om vi då säger att vikingatiden var verkligen ja. så, så är ju framtiden är ju oändligt och, och, och, och egentligen så börjar den nu. Nu. Nu, nu, nu, nu, nu. nu nu egentligen sådär. Ja. ja. Men, men, men så kan man dela upp framtiden på lite andra sätt. Man kan liksom, vad, vad betyder framtiden på lite olika sätt? Och då, mm -hmm. finns det, då finns det liksom en vetenskaplig och filosofisk definition. Och inom fysiken och filosofin betraktas framtiden som en del av tidslinjen som ännu inte har förverkligats. Ja, ja men det låter låt logiskt. Ja. Men menar du att fysiken och filosofin hade samma syn? Ja, Ja, ja så. filosofiskt sett kan framtiden betraktas som något Obestämt och oförutsägbart. Också, ja, mm. Vilket ger utrymme för olika möjligheter och potentialer. Ja, det va? Mm. Den kan vara linjär, som, som, som kanske fysiken beskriver. Ja. Eller icke-linjär. Alltså den påverkas ju av val. Alltså, är ja. en framtid förändras. En människas mm. framtid är ju helt beroende på vad du väljer vem du träffar, mm. vad, åt vilket mm. håll du går på gatan om du gick ut mm. när det var röd gubbe mm. alltså det kan ju, alltså, så va mm. så, så, så, så där, där vill lag skilja dem men, men man kallar det ändå det, för det är liksom den vetenskapliga, den filosofiska definitionen sen finns det en kulturell och en sociologisk perspektiv, jag blir så här glad när man bara funderar på sådana saker okay. inte, jag är, jag så, vad platt jag är som inte har tänkt så här uh -huh. i många kulturer och religioner har framtiden en specifik betydelse som kan vara kopplad till förutsägelser öde eller kosmologisk Cykler. Det kan ses som något som är förutbestämt eller något som kan formas av mänskliga handlingar och beslut. Menar, alla ja. de här sekterna som domedag, de är mm. så jättebesvikna liksom. ja, den 24, ja. vad fan det händer ju inte. Liksom, Nej men precis, men så är det i många då. religioner. De, då är det därför som är en trygghet att vad är religionen religion där ja. de får tro att men det, ödet ligger inte i mina händer. Nej. Det är en lättnad att och tänka att mina val här på jorden ja. är inte är så viktiga Nej. för det är någon annan som, en som styr. Alltså, är inom sociologi och samhällsvetenskap studeras framtiden i termer av social förändring, teknologisk utveckling och politisk utveckling så, ja. det är liksom så, så, så begrepp som framtidsstudier eller futurologi syftar till att analysera trender och förutsäga möjliga mm. scenarier, det jobbar ju politiken väldigt mycket mm. med och även tjänstemannaorganisationer eller Absolutely. tjänstepersonsorganisationer för att, och det här gör man för att förstå vad som ska hända i framtiden och hur det kommer att och vara beredd. Samhället. Det är, det är ja, precis, jätteviktigt. Ja, det är Sen finns det. Sen finns det då ett personligt och ett psykologiskt perspektiv på framtiden. För individen, alltså för individen kan framtiden upplevas som en tid av antingen hopp mm. eller, eller oro. Mm. Jag tror att många upplever en oro inför framtiden nu som det. Eller en, en, en osäkerhet, va personer skapar mål och visioner för framtiden och fattar beslut i nuet baserat på sina förväntningar och önskemål om vad som ska hända mm. senare jag, menar, jag går ju för att jag vill verkligen jobba som brottsmålsadvokat mm. eller jag, bli, jag ska bli polis för jag vill verkligen göra mm. skillnad eller jag ska bli finanshaj för jag, jag, vill ha jag tycker peng om pengar ja. Ja, Och så finns det ytterligare en Och det är, ah. det är matematisk och statistisk Det finns ju säkert flera Men det här är de som En matematisk och statistisk definition Inom matematik och statistik används framtiden I samband med sannolikheter och prognoser Det kopplar ju lite tillbaka mm. till den här, här Det innefattar att, modell, att, modellera, att modellera möjliga framtida utfall Baserade på befintliga data ja, det. Så jobbar vi ju mm. väldigt mycket åt trender Det är därför så, när det sker ett paradigmskifte blir så, då, har man, då har man inga verktyg helt plötsligt. Liksom. Nej mm. och det, jag menar, metrologi är ju ett mm. sånt jätte alltså, de här apparna att de kan faktiskt ganska nära säga vad det ska bli för väder om, om och när tre, ja, det regn kommer är ju sånt där man och, och, och så va? Och, och sammanfattningsvis är framtid ett mångfacetterat koncept som beror på både tidsuppfattning och kontextuella tolkningar. Den är fylld av osäkerhet, potential och möjligheter och kan formas både av naturlagar och mänskliga val. Ja. Och låt oss ta fasta på mänskliga val. För vet du, jag har gjort någonting helt nytt för mig. Nej! Jo, för det vi har pratat om. Vad gäller, vad gäller framtiden. Ja. Det vi har pratat om vikingatiden. Ja. Och det vi har pratat om mobilförbud. Svara eller inte i skolan. Det, den text som jag har läst. Den har chat GPT gett mig. Vet du att jag faktiskt ja, jag visste det. Det. <laughs> Men, och det? Och det här är helt jävla galet. Alltså. Mm. Det är, alltså det, vill man vara lat- så finns det. Oj, verktygen oj, oj. Ja, alltså. Det är jättebra. Men det är rätt intressant. För jag, jag använder ChatGPT för jag vill få en spellista med. Nej, jag vill, jag vill ha tag i Astelyn figurer Ja, precis. Mm. Eh, och så kan du tipsa mig om mm. bra Astelyn figurer mm. mm. Och den fick tuppjuk. Den nej. blandade ihop figurerna med vad var de var med någonstans och okay. allt. Och då tänkte jag mm. så här: han ja, var kul. För det här är ju liksom. Det är ju trivia för, för Aha, den svensk. Ja. Ja, ja alltså precis. Figurer mm. och var de hänger ihop med Så det var ju ändå liksom en liksom att ja. Man ska nog inte tro på allting som man plockar fram Nej, det ska man ska inte tro, men det, det, det är användbart. mycket. Användbart. Det är väldigt användbart. Mm. Och jag hoppas för Gud att, jag hoppas vid gud att, att framförallt Kåren har upptäckt det här. Det tror jag att de har blivit arbete. tvingade till. Ja, men jag tror att det var mycket arbete de sparade sitt eget planeringsarbete. Jaha, att bara skriva, mm. Jag skulle ha en planering för mm. två veckors om det här området. Mm. Hur ska jag lägga upp det? Mm. Och så kan de fokusera på det pedagogiska. Absolut. Skitfritt. det är ett skitfränt. Faktiskt, det är verkligen jätteframt. För det är en av de här grejerna som jag har bestämt mig för. Det här AI ska jag förstå. Jag ska förstå och kunna använda. Då ska ni, jag tipsar om en app eller du kan surfa in på något som heter Perplexity. Ja, den är fränt. Det är också en sån här chatt, eller AI. Ja, den är cool. Där kan man verkligen resonera och fråga och skruva. Ja, den är coolt. Så, och den bilden som är på för den här veckan mm. eh, det är liksom en villastad med ja. en atombomb i bakgrunden. Det, mm. Den är AI-genererad. Ja, via Photoshop har släppt en ny betaversion med, ja. med jättemycket AI. Ah! Men ah, som främst. sagt, är ja. vi då bottar du och jag eller är vi, är vi oss själva idag? Jag vet inte. Vi är oss själva och ja. vet Vi har dragit över. Va? Ja men här ingår inte en klocka rätt så jag, jag är inte förvånad. Nä. Så vi säger, tack och hej. Tack och hej. Och ha en skön helg. Jajamensan. Och jag ska försöka hitta den där långa. Den hittar jag ju inte någonstans nu. Det var där. Jag tar den långa här nu. Ja, gör det. Hej då. Kul att vi är igång. Hejdå. Hej då. Hej. Fredagsfrannan morgon till Talkshow med Janne och Johanna Lind i FN.